Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilqail wa nad'a'ul mawazina al-qissa liyumil qiyamah falatuzlamu nafsun syai'a wa inkana mithqal habbatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Washal an Naseidana wa Nabiyna Muhammadan Abuhu اللهم Rasuluh. Allahumma cilli wa sallim wa barik wa anam'ala Abuwkah wa Rasulik Muhammad wa'ala Alehi wa Sahbih. Waman sar'ala Nahdihi wa htda bi Hadhihi wa stna bi Sunnatih ilayumiddin amma bad. Ya ayuhan nasuttaqullah wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya kerana tidak ada jalan yang boleh melepaskan membebaskan kita daripada azab Allah kecuali dengan kita bertakwa kepadanya azza wajalla sidang jemaah sekalian kita masih lagi bersama dengan pengembaraan kita ke alam abadi Alam yang menentukan masa depan kita cerah Atau sebaliknya wal'iyazubillah Perancangan strategi Yang perlu kita buat sekarang Kita yang mencorak halatuju masa depan kita Kita yang akan menentukan kita hidup senang atau susah Kita yang akan mencari kebahagiaan yang hakiki Ataupun kebahagiaan yang sementara Kerana itulah dalam siri khutbah kita yang lepas Apabila kita membincangkan tentang huru-hara di mahsyar, huru-hara yang akan berlaku pada waktu itu. Dalam keadaan manusia duduk dalam suasana panas yang begitu dahsyat, hanya beberapa golongan yang terselamat pada hari itu. Iaitulah sebagaimana telah kita baca tujuh golongan dan juga golongan orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah di mana Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari itu Al-mutahabbu lahum manabir min nur yaghbituhum an Orang-orang yang berkasih sayang kerana aku. Kita sayang kepada orang ini kerana dia ni makhluk Allah. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla bukan kerana melain-lain kedudukan dan sepangkat. Pada hari itu Orang-orang yang jenis ini alam lahum manabir akan duduk di atas mimbar di atas tempat yang tinggi di si Allah Azza wa Jalla yang telah cemburu kepada kedudukan mereka ini golongan-golongan nabiyun dan para syuhada pada hari tersebut. Sidang jemaah sekalian. Sambungan kita pada hari beberapa perkara lagi iaitu tentang hisab. Apabila selesai semua manusia keluar dalam keadaan huru-hara yang bersangatan itu ialah itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan stop kumpulkan manusia qablal insiraf sebelum kita keluar daripada mahsyar tempat perhimpunan itu ia akan satu proses lagi iaitu proses hisab kira-kira bagaimana hisab bagaimana kaifiah cara-cara Tuhan nak kira amalan kita la ya'lamuha illallah Allah swt yang Maha Mengetahui. Kerana tidak terdapat dalil-dalil khusus tentang perkara ini, maka kita percaya, beriman tentang hisap berlaku. Wan na sufih mutawwifitun. Manusia pada hari itu berbeza-beza kerudukan. Ada orang yang dibentangkan amalannya. Kemudian Allah Taala buk kededahkan di hadapannya ini amalan kamu. Ini perbuatan kamu. summa ya'fu anhu. Subhanallah. Setelah orang ini mengaku semua perbuatan ini, Allah Ta'ala maafkan kepadanya. Wa ya'murhu ilal jannah. Allah Ta'ala beri keizinan dia masuk syurga. Alhamdulillah. Ada di kalangan mereka, Younaqishu Allah Ta'ala. Golongan lain pula, Allah Ta'ala akan cek satu persatu. Buka satu-satu fail keamalannya. Saghiratan wa kabiratan, yang besarnya. Wa yashhadu alihi syuhud, dibawa saksi-saksi. Yang akan kita sebut berapa golongan saksi nanti. Kemudian apabila tetap ke atasnya semua hujah. Summa ya'muruhi ilan nar. Kemudian orang ini ditarik ke dalam neraka wal'iyyazubillah. Kemudian di atas mereka, ada golongan yang telah mengaku, mengiktiraf di hadapan Allah. Dengan kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan Kemudian mereka diberi peluang untuk merayu Mereka merayu kepada Allah Dengan sebab-sebab yang telah mereka lakukan di atas dunia ini Ada di kalangan mereka yang mereka telah membantu orang susah Mereka telah memberi pertolongan orang-orang yang memerlukannya Memberi kemaafan kepada orang yang melakukan kesalahan pada ketika itu, fa'yaaful Allahu anhu, Allah Ta'ala maafkan dan diberi izin masuk dalam syurga. Alhamdulillah. Yang keempat, ada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 70 ribu di kalangan manusia yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab, keluar terus ke syurga. Kelongan yang kedua, para Nabi, alaihimus salat wa yusalu an ummihim. Semua nabi akan ditanya tentang umat mereka. Wa tusalu. Kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberi jawatan sebagai saksi. Saksi yang akan ditanya tentang umat-umat yang terdahulu. Umat dahulu engkar. Dia kata nabi kami tak menjalankan tugas. Pada waktu itulah kita bangkit di hadapan Allah pada waktu itu menjadi saksi kepada nabi mereka bahawa mereka telah menjalankan tugas dan kita menjadi saksi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita nabi-nabi mereka telah menjalankan tugas. Dalam cerita ini falanas al-ladzina ursila ilhim wa lanasalnal mursalin falanaqssana alaihim biilmi wama kunna ghaibin. Allah Taala cerita kepada kita dia akan tanya kepada semua rasul-rasul dan pada waktu itu kita menjadi saksi sebagaimana dalam ayat surah an-nisa ayat 41 fakayfa idza ji'na minkum li bishahid waj'na bik 'alaiha ha ula'i shahida yauma idzin yuwaddul ladzina kafaru wa rasul law tusawwa bihum al-ard wa Allah hadisa ingatlah Bagaimana ketika kami min jina min kulli ummatin bisyahid. Semua umat itu akan jadi saksi. Wajidna bi kami akan bawa engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas semua umat itu sebagai saksi. Ketika sampai kepada ayat ini. Di kala seorang sahabat sedang membaca ayat Tiba-tiba bila sampai pada ifa jina min kulli ummatin bisyahid Tuhan mengatakan wajik nabi ka ala haula isyida kami akan bawa engkau yang Muhammad sebagai saksi pada semua umat nabi kata hasbuk berhenti baca sahabat yang sedang membaca Quran tengok pada muka nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu nabi kita sedang menangis kerana jawatannya terlalu besar menjadi saksi kepada semua umat yang terdahulu sallallahu alaihi wasallam demikianlah dalam hadis-hadis yang lain Hadis yang panjang menceritakan kepada kita tentang hisab. Dalam hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari. Man nuqishal hisab uzib. Man nuqishal hisab uzib. Siapa yang dikira. Yang diperiksa. Hisab amalannya uzib. Orang ini sudah dikira. Sudah dikira sebagai orang yang telah diazab. Kemudian apabila mendengar kepada cerita ini. Sahabat bertanya Bukankah ada di kalangan orang Islam Yang baik-baik ini mereka akan melintasi serah Tanpa hisap terus ke syurga Macam mana pula dengan ayat ini? Maka ketika itulah Nabi SAW mengatakan hisap kira-kira di sini Iaitulah hisap yang sedikit Hisa ban Yasira Sebagaimana dalam dalam hadis yang kita akan baca nanti Aisyah anha Dia kata Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam solatnya Allahumma hasibni hisaban yasira Ya Allah kiralah pada aku ni kiraan yang mudah Jadi Aisyah yang dia telah dengar nabi kita sallallahu alaihi wasallam termasuk di kalangan orang yang tidak ada dosa bagaimana apa maksud hisab di sini apa makna hisab Falaman sarafa bila selesai daripada salat nabi kita selesai solat qultu. <coughs> Aisyah datang ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa dia makna hisab yang sedikit ni ya Rasulullah? Rasulullah katakan tak ada hisab, amman utiya hisab, utiya kitabahu bi-yaminhi hisaban yasira. Apa maknanya? Nabi SAW beritahu an yanzura fi kitabih fayatjawazu Dia tengok je. Ini hisab kemudian dilepaskan. Innahu mannuqishal hisab ya Aisha yauma idzin halak. Sesungguhnya siapa yang dikira amalannya. Siapa yang dihisap dibuka satu-satu fail amalannya, halak orang ini sudah dikira binasa pada hari tersebut. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah beriak kepada kami kira-kira yang sedikit, kami kerana bimbang orang yang telah dikira nuqishal hisab uz kira je buka je fail nak kira orang ini sudah dikira azab kerana takutnya kita terhadap perkara yang tersebut alaisayaqulullah taala kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa amman kitabahu fasaufa yuhasabu orang yang dapat kitabahu bi orang yang dapat kitab di sebelah kanan maka dia akan hisap yang sedikit kata nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma zalikal ardh bentangannya, ini hisap kamu, tak buka pun Allah nas'alullah salam atau afiyah kita minta Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, membebaskan kita hanya dengan hisap yang sangat sedikit yang kita tidak akan binasa di saat yang begitu gawat kerana itulah Nabi kita memberi peringatan dalam hadis ter-muslim Nabi mengatakan la tu'addan al-hukuk ila ahliha yawmal qiyamah pada hari kiamat semua hak-hak akan di dibagi kepada tuannya masing-masing. Hatta yuqala lisyaatil jalha minas syaatil qarna. Kambing yang tak ada tanduk yang ditebok ditanduk oleh kambing yang ada tanduk ini akan dikira juga pada hari tersebut. Bagaimanalah kita tuan-tuan muslimin dan muslimat? Dalam khutbah yang lepas saya sudah baca hadis muflis. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan masih ingat bahawa bagaimana kita nak kira Sayangkah tidak kita kepada amalan kita ah, Jaga betul-betul Sebelum berlakunya hisap ini Berlaku Maka pada waktu itu Kita perlu jaga Sebelum daripada hisap kita Sebelum daripada amalan kita Dicampak ke atas kepala orang lain Dan kita wal'ayazubillah Dihumban ke dalam neraka Allahu Akbar Itulah di antara hisap yang sedikit Kemudian Yang disebut tadi semua akan menjadi saksi kepada manusia dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang saksi-saksi ini direngkaskan, dikumpulkan dalam bini iaitu lah 14 perkara ingat 14 perkara ini akan menjadi saksi ke atas kita yang pertama lidah yang kita duk cakap, duk kutuk orang duk maki orang, duk mengumpak ini duk buat dusta kepada orang, lidah akan beritahu aku dulu yang buat fitnah pada orang ni terima dua tangan dua kaki paha menjadi saksi telinga, mata, kulit tulang daging, bumi malam dan juga siang al-hafazah malaikat hafazah yang mulia dan harta-harta semua akan menjadi saksi di mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan dia. Itu saksi kita untuk dihisap. Kemudian bagaimanakah cara penerimaan amal, surat amalan? Jadi semua amalan-amalan yang telah kita lakukan. Yang telah ditulis oleh para malaikat daripada perbuatan hamba di dunia ini. Sama ada dalam iktiqadat, perkepercayaan kita. Perkataan kita, perbuatan kita Yang telah sabit dengan sunnah Dengan kitab dan sunnah dan ijma' ulama' Dan selain-lainnya Ianya akan berlaku pada waktu itu Maka Suhuf Surat kira-kira amalan ini itulah akan diterima oleh Orang-orang mu'min pada waktu itu Cuma ada yang mengatakan Surat amalan ini Tidak diterima, hanya ditayang saja Kepada Al-Anbiya' para malaikat dan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisap faya sa'adatuhum wahai bertuahnya orang-orang yang telah menerima khabar gembira bahawa mereka ini akan dilepaskan tanpa hisap, tanpa azab pada hari tersebut jadi itulah diantara yang telah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. manusia ini akan dihisap orang yang dapat Fa amman utiya kitabahu bi orang yang dapat terima surat amalan sebelah tangan kanan fa yaquluha umqra'u kitabiyah wai anak beranakku wahai kawan-kawan aku mari baca keputusan aku ni macamlah anak-anak kita bergembira apabila mereka mereka mendapat keputusan peperiksaan semuanya A kita itu dapat A semua dalam amalan kita dapat terima surat amalan sebelah tangan kanan Ha umqra'u kitabiyah mari baca kitab aku Allahu akbar tapi sebaliknya wa amman utiya kitabahu bishimalih sebaliknya orang-orang yang menerima surat di sebelah tangan kiri orang yang baik sebelah kanan yang sebelah kiri belah kiri apa jadi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah weh celakanya kalaulah aku tak terima surat pada hari ni Walam adrima hisabia, aku tak tahu apa hisap yang nak kira lepas pada ini. Bayangkan tuan-tuan, tangan mana kita nak terima surat amalan? Maka kita yang corak, kita yang buat perancangan hari ini. Siapa yang buat perancangan jahat, maka dia terima surat tangan kiri. Walaiyazubillah. Wa amman uthiak uh kita bahwa al-zahari terima sebelah belakang. Pada waktu itulah mereka yang celaka, yang akan menerima padahnya pada hari kiamat. Di saat-saat begitu Siapa yang boleh membantu kita Tidak ada lagi Kecuali kita sekarang Membuat persiapan Sidang jemaah sekalian Apabila selesai menerima surat amalan Pada waktu itu Kemana kita akan dibawa Iaitulah Al-Mizan Kita akan pergi ke Tempat timbangan Di mana ke tempat timbangan Surat amalan kita ni Bagaimana nak timbang Bagaimana nak kira Maka disinilah para ulama' telah mengatakan bahawa ini kembali kepada ilmu Allah. Kembali kepada ilmu Allah. Bagaimana Allah SWT nak kira, itu Allah merupakan satu perkara yang bukan satu benda yang boleh kita bahaskan. Kerana ia merupakan satu perkara gaib. Walaupun amalan-amalan ini satu perbuatan, tetapi kuasa Allah Taala mengatasi segala-galanya. Jadi Allah Swt pernah dalam Al Quran Karim. "wana'zau al-mawazin al-qistaliyahumilqiyamah". Kami telah letak mawazin neraca timbangan pada hari kiamat. Para ulama yang menulis tentang kitab akidah, di antaranya syarh al-tuhawiyah, mengatakan dia menunjuk daripada hadis-hadis, daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa neraca timbangan itu ada dua alat penimbang dua neraca dia sebelah kanannya sebelah kirinya hisiyatan musyahadatan yang kita nampak nampak tengok dan benda tu ada sungguh sebagaimana hadis yang menyebut tentang 99 rekod yang akan kita baca kata di al-qurtubi rahimahullah dikatakan apabila selesai daripada hisab Selesai daripada hisab maka orang ini kana ba'dahu waznun selepas daripada itu datanglah timbangan al-amal untuk dikira hisab dah kira dah yakni kanan yang ni sebelah kiri yang berat yang, yang belah mana maka dia tak ada neraca timbangan faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun siapa yang berat timbangannya itulah orang yang yang mendapat kemenangan wa man khaffat mawazinuhu fa ulai ka alladheena khasiru anfusahum fi jahannam khalidun siapa yang ringan timbangannya itulah orang yang celaka yang kekal dalam neraka jahannam wal iazubillah jadi kerana itulah para ulama membahaskan di sini bagaimana bagaimana nak memberatkan timbangan di sini iaitulah di antaranya hadis dia panggil hadis bitaqah hadis kat kalau macam kita hari ini dipanggil panggil kad kredit Kad ini kecil tapi berat Di mana Allah Subhanahu SWT Apabila selesai daripada kira-kira Dan dipanggil Amba ini detak di hadapannya Di hadapan ala ru'usil khalaik Di hadapan khalayak ramai Pada ayat kiamat Maka dibawa di hadapannya Tis'atan wa tis'ina Sijilan 99 buku rekod Setiap buku panjangnya madal basar. Sepanjang mata memandang. Maka Allah SWT tanya hambanya. Hei, mamat. Ikut nama lah. Mamat, gadolah, apa nama. Mu tengok surat amalan kamu ni. Apakah malaikat aku ada salah catat? Tersalah tulis ke macam mana? Fayaqullullah ya Rabbi. Lepas dia tengok, dia kata, Tak, ya Rabbi. Dalam keadaan menggigil ketakutan, Fayaqullullah. Tak ada tak ada semua catatan ini betul belaka. Memang saya buat sungguh atas dunia dulu. Tuan-tuan boleh pejam mata rapat bintang pandangkan letak dengan mata hati. Bagaimana dalam keadaan kita sedang menengok balik, meneliti balik suruh amalan yang kita buat pada hari itu. Apa kita nak kata depan Allah? Fayaqul azalamaka katabatil hafizun Tuhan tanya, "Eh, hey, adakah penulis Penulis amalan aku ni telah menyaksa kamu Menyanak-anak kamu Tulis benda tak betul Dia kata lah Tak ada ya Rabbi semua betul belakang Memang saya buat sungguh Curi ayam pun dia orang ni pun dia semua Apa benda buat Fayaqun Tuhan tanya dia Afalaka uzrun au hasanah Apakah kamu ada keuzuran atau kebaikan Untuk menghapuskan benda-benda begini Fayaqunula ya Rabbi Tak ada Subhanallah Semua tak ada belakang Apabila dia mengaku semua kesalahan dia, Allah Taala berfirman, Bala, inna lakaindana hasanah, kamu ada satu kebaikan. Wa la zulmun alaikal yawm." Hari ini tidak ada kezaliman yang ditakat atas kamu, fatukhraju lahu fiha, kamu dikeluas ke pingkat yang tertulis di situ, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an... anna Muhammadar Rasulullah." Tertulis la ilaha illallah. Fa uhdur waznak bawa mari timbangan nak timbang amalan kamu 99 ini. Kata dia kata di hamba Allah Taala ni mahazihil bitaqah kak kecil ni nak lawan dengan 99 kejahatan yang saya buat tak mampu ya rabbi fa yaqul innaka lan tuzlam hari ni kamu tidak dizalim maka diletaknya 99 mencongok naik dia punya keberatan jah kejahatan dia apabila diambil kat bitakah diletak di atas satu lagi sebelah lain-lain kemudian bitakah ini berat Kan itulah Nabi sallallahu mengatakan la yasqulu ma'asmillahi taala syai'un tidak ada sesuatu benda yang lebih berat daripada nama Allah azza wajalla. Kan inilah muslimin dan muslimat yang menjadi kewajipan kita hari ini iaitulah menjaga iman kita supaya jangan rusak. Kalau rusak iman, bila tidak ada pada waktu itu hancur, tidak ada lagi jalan yang boleh menyelamat. Kemudian selepas daripada itu kita akan dibawa ke siratul mustaqim iaitulah jisrun satu jambatan yang diletakkan di atas neraka jahannam wal a'yazubillah tu'radus sirat ala matni jahannam diletaknya siratul musakin di atas neraka jahannam pada waktu itu apa yang akan berlaku kita tengok selepas pada ini barakallahu li fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayatu hikmah aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li walakum wa li walidayya wa li walidikum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah Allah yang telah menghantar kita ke sini dan kita tidak akan tersesat jika tidak dihantar oleh Allah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak di atas Allah kecuali Dia dan tidak ada yang bersekutu dengan-Nya. Saya bersaksi bahawa Rasulullah SAW adalah tuan dan nabi kita. Muhammad SAW. Allahumma, semoga Engkau mengutuk dan memberkati Rasulullah SAW dan Semoga kita selamat pada hari hisab Pada hari dikira Ditimbang amalan Dan pada hari kita akan melintasi Siratul Mustaqim Yang telah disifatkan Satu jisrun Memdud Satu jambatan yang panjang Di atas neraka jahannam Setiap orang Akan melalui jalan ini di mana Allah SWT telah sebut Dalam Quran A'udzu <tutuk> billahi minasyaitanir rajim wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman setiap daripada kamu wajib wa in minkum illa wadud semua akan melalui shiratal mustaqim kana ala rabbika hatman Allah taala telah menetapkan ketentuan ini mesti lalu apa nak jadi tuan-tuan summanunajil ladzina taqaw <tutuk> Wanazalul zalimin fi hajsiyah. Sumpah nunajilahziin taqwa kami akan selamatkan melalui Siratul Mustaqim hanyalah orang-orang bertakwa. Wanazalul zalimin kami akan biarkan jatuh ke dalam neraka. Orang-orang yang zalim, yang tidak beribadat kepada Allah, yang nerakah kepada Allah tanpa kaabah ini jisian tertunduk jatuh begluman kedah mereka wal ayaz billah selama ya Allah kami apabila kami melintasi shiratal mustaqim kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu as-siratu ala jahannam mislu hadis saif sirat yang akan kita lalui ini tajamnya lebih daripada pedang inilah yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud kata di ulama yang mensyarahkan tentang hadis ini waqtalafal mufassirun ulama-ulama al-tafsir ketika menjelaskan kepada ini bahawa apakah dia maksud urut di sini lalu di sini siapa ia itulah lalu di atas siratal mustaqim kemudian Allah Taala sebut aku akan selamatkan orang-orang yang mempunyai taqwa maka kata ulama kullun hasab amali Setiap orang akan lalu datang sirat Mengikut amalan dia Ada orang yang lalu seperti kilat menyambar Orang yang baik akan lalu seperti kilat Lalu Tapi tak terasa apa-apa Lebih pada VIP lagi terus sampai belah sana Ada orang yang berlalu, lalu lebih laju lagi Seperti lamhil basar Seperti sekelip mata Seperti kilat menyambar Seperti angin yang bertiuk kencang Seperti kuda yang berlari pantas Seperti orang yang berlari cepat ada orang yang merangkak ada orang yang menarat mengesok wa katsirun yatasaqatuna amai di kalangan manusia yang akan jatuh ke dalam neraka kemudian orang yang beriman mereka ini akan keluar balik selepas daripada itu insyaallah dengan pertolongan nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan baca nanti dalam siri yang berikutnya iaitu tentang syafaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi kanan kiri dan kanan sirat ini ada kalalib ada pencakok pencakok inilah yang akan menarik orang wa nabiyukum sallallahu alaihi wasallam nabi kita sendiri akan berada di tepi qaimun ala sirat berdiri di tepi sirat wa yaqul rabbi sallim sallim wahai allah wahai tuhanku selamatkan selamatkan amatku inilah disebut dalam hadis sehingga datang orang yang terakhir, orang yang beriman merangkak wafiha fatay syirat kalalib di tepi kiri dan kanan syirat ini ada pencakup yang sedang mentarik, ada orang yang dia tarik tak kena lepas ada orang yang koyak rabak dia punya kulit tapi dia sempat lagi bergerak, merangkak, selamat koyak rabak dia dia selamat wa maqdus ada orang yang terus dicangkuk finar masuk dalam raka wal ya zubillah hadis kalalib ini panjang telah dicerita oleh Imam Muslim di dalam kitabnya dalam sahih Muslim kemudian ada hadis lagi diletak juga di tepi kalalib ini diletak juga di tepi sirat ini ialah rahim rahim manusia ini siatur rahim tunggu di situ dia menjadi saksi kepada Khaled orang ni putus silatul rahim dengan mak dia tak baik, dengan adik-adik tak baik ditarik ya panjanglah cerita-cerita begini siapakah yang akan dijatuhkan dalam meraka dan siapa yang akan naik balik itulah di antara perkara yang perlu kita belajar dan teliti di dalam kita uh, kita akidah yang tuan-tuan boleh tengok secara ringkasnya dalam satu ceramah yang telah anda sampaikan iaitu tentang rukun iman dalam kitab mestikah hadis dan juga dalam kitab lain, tuan-tuan boleh dengar balik rakaman Kerana masa kita tidak cukup terhad sangat terhad Di dalam khutbah yang begini ringkas Yang terakhir yang kita nak cerita Iaitulah sampai ke kolam Nabi SAW Apabila sampai kolam Nabi Bagaimanakah kita, orang-orang mukmin Akan dijanjikan oleh Nabi SAW Akan jumpa dengan Rasulullah di tepi kolam Hadis ini sangat masyur Dan saya telah ulang beberapa kali dalam ceramah kita Tuhan boleh dengar balik dalam rakaman. Nabi berjanji orang yang beriman dengan dia, tapi tak pernah sempat tengok nabi. Nabi kata wa anafaratuhum al-lhaud, aku akan tunggu kumpulan ini di tepi kolam aku. Nabi berjanji dengan kita nak jumpa di mana? Di tepi kolam. Cuma kolam itu di mana? Ini dia ada dua pandangan. Al Imamul Ghazali contohnya dengan Al Qurthubi mengatakan haud. Kolam ini sebelum Siratul al Mustaqim. Al-Qadi mengatakan benda Sirat selepas daripada kita, lepas pada Sirat, orang tak selamat. Jauh lebih mewah. Orang tak selamat, Walia bila dah jatuh dalam mereka. Jadi kata ulama yang mutakhir, walam yakum dalilun syarah tidak dalil yang syarah yang jelas menunjukkan di mana tempatnya. Wallahu a'lam. Yang penting bagi kitanya, apabila sahabat datang, dia tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Siapa ke bagaimana Tuhan boleh kenal orang yang beriman tak pernah tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa mereka datang nanti bercahaya muka dia kaki tangan bercahaya minal wudu kesan daripada wudu yang kita ambil atas dunia. Yang kita bimbang yang saya nak sebut di sini satu jelah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa dia datang ke kolam aku dia dapat minum dia tak akan dahaga lagi di mahsyar sehingga dia masuk dalam syurga insya-Allah tetapi di saat kita sedang belarak berjalan nak menuju ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba orang yang muka hitam, muka kelabu, muka apa jenis gelak-gelak ni semua telah dihalau. Tak masuk lorong ni. Orang yang muka bercahaya kaki tangan dia masuk lorong ini tapi malangnya ada sekumpulan di kalangan manusia ini layuza dan Nabi sallallahu mengatakan dalam hadis Bukhari selagi akan ada sekumpulan umat ini yang sudah salat mereka dihalang daripada masuk ke kolam aku. Bila malaikat sekap tak boleh masuk, Nabi kata ulai minni. Mereka itu umat aku, aku kenal, muka sudah bercahaya, mereka kenal, kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak jawab? Apa nak jawab pada waktu itu malaikat Jibril alaihi atau malaikat yang jaga, malaikat yang jaga kolam telah beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah Memang mereka ini umat Tuhan. Mereka telah melakukan salat, Kerana itulah muka bercahaya, ada wudu. Walakin ma taderi, ma ahdas anakala taderi, ma ahdas uba'adaka. Tapi Tuhan tak tahu mereka inilah orang semayang inilah yang telah mengubah perjalanan agama. Hak Nabi kata halal kita kata haram. Yang Nabi kata haram kita halalkan sekarang ini. Amalan-amalnya Nabi tak buat kita buat. Hari ini banyak masuk dalam amalan umat Islam ini. Perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang cukup banyak tuan-tuan boleh tengok. Kalau nak ibadat, nak berda'am nak munajat, nak baca selawat, dibawa dengan lagu-lagu dengan. Ini sudah di antara perkara ahdas dalam ibadat yang sangat bahaya. Yang kita bimbang orang ibadat. Orang yang sudah ada wudud sudah ada wudu di mukanya sudah bercahaya orang ini akan dihalang daripada kolam nabi pada hari kiamat nanti wal iazubillah insyaallah dalam siri yang akan datang kita akan sambung dalam perbincangan kita tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah orang yang mendapat syafaat siapakah orang yang mendapat pertolongan nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang tidak dapat wal iazubillah dalam siri kita yang akan datang pada hari jumaat